Zenborak ez du etenik, aitzol etxera. Horeretako aitzol gogorza, euskal presoak bairatzen duen egoeraren berri, ematera gatozki zuen herritarrak gara. Aitzol, mila behatzerun dalaroita atxilotua izan zen estatu frantxesean. Egoeraren honen ondorioz bere gaixotasuna berpistu eta asistentzia psikiatriko espezializatua behar izan zuen. 2000 eta maikako ekainean, Espainialatua izan zen eta urte bereko urrian, larria egin zitzaion gaixotasuna. Ose zio, konpultxibo, aldilarriekin eta hauen ondorioz, suizidio arezkuentzako esartzen den hogeita lagorduko laguntza protokoloa martxan jarriz. 2000 eta maikako bere egoeraren larritasuna ikusirik, bazabriko espetxera ekarri zuten, eta konfiantzako kide bat teken jarri. 213ko azalotik aurrera preso sozialak izan dituki de giza. Azken bi urte hauetan maiz ingresatu behar izan du. Aitzol egoilaren berri emateaz gain, herritar oron konpromesoa eskatzera gatozkizue. Bakoitzak bere eremuan, lantegian, ikastetxean, kalean, tenon arteko konpromesoak Aitzol etxeratzeaz gain, giza eskubidei eta herri honek behar duen konponbideari izugarrizko ekarpena egingo diogulako. Demora ez es duetenic, ayto demora que es duetenic, ayto demora que demora, es duetenic, is ayto demora que, demora, que es duetenic, ayto demora Arratsaldeon, sentelikerratie antzutena ez da etaen guzti hori. Arratsaldeon. Gure ohiko puntualitatearekin, hau da zeitan, puntu. Bai, hori da. Eh, mar minutuan sadira, bai. baina ez astekejatuko, bai. Ba, hemenche gaude, hor eta kubrrati librean esan bezala, ba ez da ohikoa, gu ordu hauetan ostiral batean hemen antzutea ba, ni gaurkoa norla suertatu da, ba, Gastañoko lagune, ba, nolaba eh behartu, bultzatu, gonbidatu eta, bueno, gu, guk ere, ba, gure gure harritsoa jarenairen ulako, ba, bihar Gastañon egingo den, ba, ekimenaren inguruan bai, bai, e, preso presa dugu iniziatiba antolatu dute gazainoko bizilagunek e, bezala biharko, eta bueno, e, guzti horren berri emango dizuegu, biharko itarauan zere gongo dane kontatuko dizuegu, eta bueno, pixka bate aitzole eta gazainoko beste bi presoen e, eider eta mikelen e, inguruan arituko gera gaurko saio honetan, eta baita ere lagun batzuk, egon bidatu batzuk izango ditugu gure artean, e, horren e, beraien e, lagun inguruan guruan egiteko beraien egoeraren inguruan eta bueno, pixka bat informazioa zabaltzeko eh naiarekin gatoz. Hori da, bai, ba presa, preso dugu, Ekimena, iniziatibaan duta Gastañoko bes lagune klaron baterako. Auda biharko abendua 12. On eskolia oretako guztia jaingo duen bezala, sa herria Charles Josita dago. E, gastañoko, bueno, gaito lago horza eh? Ba preso dago Gastañokoa, gaixotasun larria eta sende du eta eta bueno, biar Gastañoko lagunek eta bizi lagunek esango dute ba etxeratzea, ba bere etxeratzea ba presaskoa dela Mm -hmm. Hori da, itzolen kasua azpimarratuko da, baina baita ere preso dauden auzo bereko Ider Perez eta Mikel Harrieta presoak etxeratzeko ordua ere heldu dela aldarrekatuko dute. Bai, bakoitzak badauka bere esan dugu bezala gaixo dago, baina Iderrek ere badauka bere, mm -hmm. bueno, bai. preso guztia bezala, zato da duan boliki-boliki jungo gara esagutzen, bakoitzaren egoera zein den, adibesa itzol gogorza basauriko espetxean dago mekela rieta berriz ba jesira seko espetxean ba espainiako hegoaldean eta espetxo horretara mugitu dute baitare ba cordobako espetxetik orain dela gutxi ba eder perez baitare ba espainiako hegoalderaino ba andaluzeraino hemendikatu ba, millata millata rapido milla, ta no, kilometro taratu Uhum. Eta, bueno, hori xe, sandugun bezala, bihar e, egun osoko dinamikata eta e, gitaraua prestatu dute Gaztainoko auzotarrek eta, bueno, e, horren e, gombitea luzatu nahi zu ere, bai, zintzilik irratitik. E, ba, hori bai. da, ez, e, bere zazmoa da, pixkatea deza guztaraztea bai, bai, aitzol, bai, Mikel, eta bai, egin Gaztainoko preso hauen, bai, egoera, Zein den, eta pixka baita ere, ba, bihark antolatu diren ba, egitalaguaren berri ematea. Eta, bueno, ba, gaztainoko bizelagune bakalelatu duten komunikatu ere bai bairakurriko dugu, ba, gumbiatuak izten diren bitartean, eta gero ondoren, ba, espero dugu emen eukitza, ba, presoen ba, lagunak, mm -hmm. zene bat, preso hoiak, gaztainoko lagunak, gazteak, Bai, eta bueno, zuekin egongo gara, bueno, seitan, e, bueno, biskaberan duguago hasi gara, baino sortziak arte horrin guru ere, e, ibiliko gara, sortziak arte zuekin, zuekin egongo gara, eta, bueno, etortzen diren ere gombidatuekin, eta, bueno, gogoratzea e, e, zintzirik irratian entzuten ari zarela saioa, UFM unean, eta, bueno, e, naibaldima ezute komentarioaren batekin, galderaren batekin, ba, e, gure telefonoa irekia dago, bederatzi, lau, iru, bost, bi zazpi lau, zero zazpi eta, eta bueno, oixe esan bezala ba, ba deitu, gure telefonoa ba, bueno, askotan e, ez da oso erabilia izaten eta bueno, ba ez, entzuten ari bazarete edo entzate gaztaño aldean entzuten ari bazarete eta zerbait esan aibaldi maizu ba, ba deitu Uhum. eta bestela ola pixka bat, bat, lotxe mate mali madizue, bat, duzu ezagatik antena batea behar, baino bestela ere, errexagoekite mali mazai zue, askori eta askori bezela ba, gure Facebooka zintzilik, facebook.com zintzilik eta Twittera ere menerikea ditugu, juango garaen bat gauza zarte, baino zuek ere nebadu zue, bat, bertara eta bertatik anere Bertatik ere ba, bueno, ba, mesuak bidali, eta gukemen dikana ateako itugu. Eta, bueno, asmoa hori da, ez, gure asmoa da, ba, gaztainoko bizelagunek, ba, herritar guztia dituz, deitu dituzte, bihar, ba, presa, preso dugu iniziete barekin, ba, bate egitera, eta uzororbitzera bihar, eta guk ere hori hix egin, nahi eh, dugu, guineen bidez, ba, ea gonbidapen hori, ba, txeguztetera zabaltzen dugun, eta, eta hoxe, eta ea bihar, ba, gaztainon, ba, baldari kapen, egun, egun poli bat ospatzen dugu deno artean. Bueno, besterik gabe, zukuk ere presa, preso dugu, ez es... bai, da? Bai, karteletan ondo gelditzen da, eh? eh? Bai. Abildu horrekin preso, presa, mani gero egia zateko meni da kurtzeko, pixka, bai, ba, ba, eh? e, abildua koridu, abildua, bai, abilduak hori du, zendela irakurri. Eh, <laughs> bueno, musika pixka, eta ya, ya martxan, saio berezionekin presa, preso, eta preso presa. Eta polizia identifikatu beste inori baino gehiago begiratzen diote, bere pausua sosegatua ez delako, edo sosegatu egia delako. Eta poliziek identifikatu ez arren, beste inori baino gehiago begiratzen diote, bere pausua sosegatua ez delako, edo sosegatu egia delako. Pere biotz barruan Betirako Kondena tu batago hasiko gara pizkaba bastainokoko lagunek duten idatziarekin bai egitarago ere badauko hortikan eta bueno gero de causa que ello bueno asteko honekin hasiko gara eta horrena dio gastaino tar gusteo ia gurterdi gutako askoko ai, gutako askoko elkarrekin hasi gara beste asko aurtzaruan elkarrekin jolastu gara eta gastaroa sati bat elkarrekin egin dugu batzuk beraien bizitza beste leku batean egite erabaki dute Beste batzuk ona etorri gara berriki, baina badira zenide eta beraiekin hautzaroa eta gastaroa ekarbanatu genituenon bihotzetan zamina eraginez kendu diskigutenak ere. Azken urteetan, amarkadak espetxean edo exilioan egon ondoren batzuk itzulia lizan dute, baina tamalez bere burua humanoa eta demokratikotzat duen sistemaren krudeltasuna pairatzen dituzten hiru bizilagun dauzkagu oraindik. Umano alda aitzola uzokidea gaixo dagoena preso mantentzea. Umano alda aiderren semeak ama berrogei minutu ikusteko mila kilometro egin beharra. Demokratiko alda estatu espainolak kartzela esparruan bere buruari dizkion legeak ere ezbetetzea. Alegia, sentuzkoa alda despertsioa mantentzea tondorioz Mikel ikusteko larogu urteko gurasoek bi mila kilometro egin beharra? Guk ez ez diogu, ez dela humanoa, ez demokratikoa, ari gutxiago justua. Horregatik zenidei laguntze eta itxarope mesua igarri nahi diegu. Gure bihotzek eta gure irribarrek egoera itzulbiratu dezaketenen errai izostuak urtzen lagun desaten nahi dugu. Eta guztion artean hiru irubizilagunak gaztainore itultzea lortu. Hau guztiagatik kabenduak amabian horri honen atzealdean aurkituko duzun egitarauan azaltzen diren ekitaldietan parte hartzera gombedatu eta animatu nahi zaitugu. Guztion parte hartzeak irribarreek eta biotzeek mundua mugi baitezakete. Lagun gaitzazu zain gaituzu. Eta, bueno, esan bezala hoxe da e, gaztainoko hau prestatu duten e, beharko ekitaldirako ekimenerako e, komunikatua, eta, bueno, hemen bukaeran esaten duen bezala ba, egitaragua e, prestatua dakate, eta, bueno, nahi bat dima dezue, eta, bueno, uste, te, lehenengo gombidatu aia iritsi direla, baina, bueno, nahi badzu, dezue, egitaragua komentatu dezakez, dezakegu edo, ya beraiekin, esartzen direnean, nola ikusten dezue? Nera, vale, beraiekin batera oso ondo ba. Orduan egitaragoa eh, beraiekin komentatuko dugu, uste dei ja daudela. jarretzen duzu ez esencileg hain zuten FM unean oreretako irratili horran eta batean ba patean e, e, gela bete egin zaigu horrek bueno, asko puzten gaitu eta bueno, esan bezala ba gaztainoko ba bueno e, Mikel e, Eider eta Izolen e, lagunak e, ditugu hemen eta eta bueno, beraiekin e, arituko gara ba preso hauen e, inguruan ba bueno pues egoera e, bueno, beraien arteko bueno harremana pues nola den e, e, nola sortzen den ekimena hau e, bueno, hainbat eta hainbat gauza jorratuko ditugu e, orain beraiekin eta eta bueno ba, aurrera goaz e, denbora galdu gabe e, mentxe daukagu bizelagun bat bai Eta bueno ba Lenbizi ba, e, zurekin hitze naiko genuke na izango pixka bat kontatzea ba nola sortzen den e, e, ekimen hau eta eta bueno zergatik edo bueno zergatik, edo, bueno, zergatik edo, aipatu ditugu ja hisieran ez ze nahiko ezaguna ditugu baina bueno fiska bat e, e, nola sortzen den guztia hau bueno, bueno gabon Ai movilla Oye la cosa que ha encendido Bueno, las hay, o sea, con Bueno, gu <tose> Guri er <tose> <laughs> bai, hemen ez dugu esate baina, hemen nire kidaren ezea, eh, mezuen me soñori herentzuten da, eh? Bai. <laughs> bueno, barkatu bai. Lasai, <laughs> bai. Bai, bai. Ba, bueno, bai. A ba, pizka bat kontatuko asalduko Manoa ba, manua sortutzen hau ba, e, montatzeko ideia. Ba bueno, e, bueno beti da nik izan dugu ba presuekiko, ba elkartasun zabat, beti erabilitzuko bai jaia edo bai olentzero dela o zerbait beti, ba presuek gure Gure gure ondoan izan ditugu beti, ez? Baina bueno, azken aldian, bueno, Abaya Itzolen gaina, gusten genun ba bat egoera larria larrian dagoela eta ikusten genun ba uzoan zerbait egin bargenula, ez? Orduan hasi ginen urte batzuetan, ordaindo urte batzu, ba banderolak jartzen, ez? Aitzol herrira eta hori dena, ba bueno, nahiko ikusi genuen, ba jendea gaillonekin, ba ba uzotarra bezala ba inplikatzen agitzela. Orduan hortik hasi zian idei batzuk ateratzen, ba zerbait egin gene uzoan, e, bertan, ez? E, bete bakio ba ororetan egiten direla ekintza asko egin dira gauza asko ba gaste gastean e, marcha gunen gauza asko baina auzoa bezala berez, ez un esenekin ekitaldia ta orduan ikusten genuen, ba egin denezakela zerbait orduan bueno ba ginen batzuk itzaiten hola jende batola auzotar batzu ba sein dezakegu eta bueno ba zerbaitin berda baina potentzia eguna pasatzen eta askenean ez esgenun hori Orduan ba bueno, azkeneko, ba, bat izan genuen orauzoan eta baskari hortatik ateratzen, ba bueno, ja egun bat jartzea, eta ta bueno, elkartu ginen ba hori, ba dei ingenun de bat pizkatola, ba pertsona ola elkartu ginen eta hasi ginen bai daia botatzen. Ta bueno, sortatu ziren, ba batzuk egitea esatezano ekitaldi batekin, o txarla bat azkenekigun. Argigenun naigunula egin zerbait de, ba desberdina. Mm -hmm. Esaniz izatea betiko manifa bat, ez da gizarba pizkat eguna betetzea. Horda, hasi, hasi ziren e, ideiak atzen da horrela. Eta, bueno, azkenean, ba, bueno, osatu dugu bueno, kalean eta ikusi dutzen... Bai, ba, ba, ba, ba. bai, bai, eta hori, komentatzen baldin magegu pixka bat. E, eta zer daukagun miarko, hori ba, da, bai. Hori da, bai. Horda, <laughs> <laughs> bueno, hasi ziren horrela. Egia bueno, e, san, ba, kizton aberaetxe izan da, ez, porque el porque elkartu geha jendea, Ba auzota, ezagutzen garela dena gausutara baina honetan konkretuan hau egiten ezkinen elkartu horrela uhum. bai jaietan besada estan baina e, presoen gaia honekin ez ora ba, ba pozik gaude ez eta atea den zai dugu dela nahiko egun osoko egitarago ba, nahiko potentea eta hori orain bueno pizka bat gero ere komentatu ba bueno e gastetxan o bueno gaztetsa, gaztetsa, gaztetsa, dago e, bakizu, e, bai, <laughs> ba, bai jaietan tanto gurekin kolaboratzen dute eta hori Orduan, ba, bueno, ba, komentatu genien, nola, beraiek batzuk egiten ari dira itzolen gaiarekin konkretuki, ez? Eta orduan, ba, esan genien, ba, gombidatu genien ere parte hartzeko. Mm -hmm. Eta orduan, ba ere ziren e, bila, eta oso ondo, eta bueno, beraiek ere parte hartuko dut, ez? Ose, gure egun honetan. Mm -hmm. Ose, eta bueno, pixka e, bat, e, e, komentatuko dut bai hori da, bai, bai, bai, bai. Izan gozien, e, amart horretan hasiko da, eta goiza hasiera batean, ba, plantatu dugu aurrentzat eta hola izatea, ez? Ba jendalaru matano andika ba, bai batzu lanean daude, daizte urdan pizkat ba aurrentzako e, izango zen. Eh hasiko zen amarte erritatan aurjolaseekin, amarte erritatik ama ingo, ingo dira eh egiteko ba, postalagiteko hmm. postal batzuk e, diseinatu ditugola ta aurrak eta egiteko eta gero preso egin bidaltzeko gero ba, margotu mural bat, margot eta jolas batzuk ingo gute eta bueno, lako batzuk. eta gero, ama biterritatik ordubita horrela bigarren parte izango da e, gaztetxean dago boulder bat, eskalade eta egiteko Eta orduan area ba aurrak, area nai nai duenak, ba joan dezake area, tengo bizkatera ba, mm -hmm. hola, hori eta pinpon ere dakat gazeetan pinpon, ordan izango da hori, ez, bi parte. Mm -hmm. Eta horrekin, or, horre ordu horretan mm -hmm. batera, ehongo da fubitot txapelketa bat. Baen bakizote auzoan dakat agu, hori, ba, parke, berri, parke berria, bueno, berria, ja, orde, adama, ya, bueno, da kako, e, futbol eh bat, eta horingo da bizkaba. Ba jaietan egin zuten ere gazte uh -huh. eta ondo atea zen, eta e, proposatzen zuten egitea berriz hori. Uh -huh. Eta hori ingo izango da. Hora hori da Tirolina dagoen ba, parkean, hori da, eh? tirolina. Ba, ez izenata, jarri dugu. Hora uh -huh. hori da Tirolina dagoen jarri dugu. Eta bueno, hori izango zen, goizan go hori. Eta hori izango zen, goizal deneko partea hori. Gero, uh -huh. hama biterritan inguruan, ba, pentsatu benuntza zerbait egitea, bazkari egin ez egin, bera baki ginen azkenean ez egitea, porque bazkari bat oa fari bat, e, lan asko behar da, ba, etik eta prestatu eta indarra guztiago horreak juten dira, orduan, erabaki genuen bai egin zerbait elkartzeko mm -hmm. eta orduan, bueno, ba, kalabaza ba, e, gaztaion eta bai batitu baratzaketa hola, jendea baratza dituela, eta bueno, ba, atasen proposamena, ba, egitea kalabaza krema bat, eta pixkat izan, elkartzeko hor, mm -hmm. ez ba, ja pixkat goiza bukatzeko, bueno ba, pixkat e, be, be, fresko, fresko dago horain egun hauetan, ez ba zaberro ahateko eta eta horrekin batera bideo ba, batzu gutako ditugu. Mm -hmm. Ba bizkaratola hori ta, hori izango zen goizeko ekitaldien piska bukaera. Gero bagoitza baskaltzera ondo duena egitea jotea. Ta bideo hiek zer izango dira? Ba, zuenak e, auzokoak edo ze e, izango dira? Bueno, gukin dugu piska bat e, begiratu hortikan eta mo, presoen inguruko bideoak ja, daudela ja eginak jarriko mm -hmm. dugu egela batean, o bueno, e, karpa batean ozera, eta ongo dia hori botatzen desberdinak. E, hartu ditugu batzu ya, ba, bai aitzolen inguruan, dispertsuaren inguruan, aur batentzako zer, zersuposatzen, baina, bueno, doa ebiti batzuk nahiko txukunak, eta mm -hmm. inditu gu hartu, eta bueno, e, hor jarri. Mm -hmm. Bale, oso. Eta bai. gero arratsaldean berriro, ez? Ja... Gero arratsaldean izango zen, ba, biskater esaten genuen, bale, jaia jai, biskater elkartzeko, bean ere eman bergenion, oza, zergati, oza, ezkartu gara ere gauzaten gatik, eta pixkat horren inguruan egin un orduan egin bai, bai, bai, genuen, bai, e, izan berrean ba, txarlat bueno, hori ere, jarri genuen, ba, txarlat kafetertulia. Baxkat izena olakoak asko egiten dira hori ez, baina, bueno, horrekin lortu deguna bi gauza e, auzotarrei ere esan diegu, ba, partartzeko honetan bai, gero gabe esango duan, gero tortia, patata dengo da gauean gau, bukaeran, gau, gau, eta eta kafetertulia, bai, bizkotxokin niko dugu, orduan, bueno, bai, izan da Gendari ezabaldu dugu, ba, orduan india talde batzuk, batzuk ingo dute bizkotxoa, etxean egintan jetsi, eta hola ere, roia zenbizka dure implikatzeko, bakoitza bere, batzude ba, ingo dute kartela jarri, bestera dakizade, mondaje, eta bueno, eta ba, ekarri ya dago nahiko jende, baur ingo dula bizkotxoa, horregina etxean, eta bueno, du dut kafetartuliara. Eta gombidatu dugu Oiana Barrios, da psikologo, bat presoekin ibiltzen den psikola, psikologa bat, Eta, uhum, bueno... Ba, Iaikia di elkartekoan, ba, hori da. Hori da? Ba, ba, bera ekin jarri nien kontaktoan, eta, bueno, bera etorriko da. Eta, bueno, ja, e, jarri genuen gaiak, e, bueno, ere esan, haziginela itzolen gaiarekin, leheno astu zai pixat, itzolen gaiarekin zen, borka ikusten genuen zegoela, egoera oso larrian, eta zerbait, bera, bueno, gero bildu garen ot, ba, zigea pixat desaten, bueno, e, gazta ditu hiru preso, e, ba, ba, eta daude, ba, ba goitzak dena el carsen de preso, preso adirela baina gero dakate bere gauza eh partikular eh, gauza eh, uh -huh. berezia, eh? Ba, ordua ikusi genun, ba bueno, Baider adibez, ba una ama carcelana ama izan zen. Bye. eta ikusi genon, ba, Da ikuste oh, genun ba hori dela gai bat ere, ba oso ere bai gutxi kertu da gutxi txoitean da horren inguruan, bai. Horra ja, seinen hori ja. eta orsale genun ba Mikel, Mikel Mikel ere urte asko 30 pico urte darama Lastañotikampo, o sea, Retikampo uh -huh. eta bere gurasoak oso deldua dira, oza, ja, na, logitik gorako hori, eta, bueno, e, ba, esaten genuen ere, hori ba, ez, ez usatzen du, ba, familia batentzat entzat, mm -hmm. ja, izpertsioa eta horienak, e, adinak gatik eta hori ez, eta mm -hmm. bueno, ba, tegatzen askenean mm -hmm. bizka zabaltza eguna, horretik hasiera asira batean bai da, itzolena, gaiak, hori guzten du momentu honetan dago oso egora, eskatzen mm -hmm. ba, ba, duela, ba, baina bai, bai, bai, nire, nahi genuen, bueno, ba, iruen, zera, hori dan, ingo dugu dena, iruen tzat, da familia rantsategoia, ba, yes? mm -hmm. es la familia que eh askotan esaten da ba pertsona presoatario, baina nere atzean eta, laguna bai. familia ta nere mm -hmm. ni onere ba igual auzoa bezala ba beraiei ba, esatea aur gaudela beraiekin, mm -hmm. es eta guntzeko <coughs> presto eta hori <coughs> bueno, izango da. Eta orduan horratikan hiru gaiak dira: kartzela ta amatasuna, bai. kartzela eta guruko e, gaitzak mm -hmm. eta ondoren ba ondoren zer, es eh? <coughs> <coughs> ba, beste gai bat ere Ba, bueno, bai. ginen batzu, batzuk ere kartzelan ondako jendea dago gasainon mm -hmm. eta satez duten ba hori da bai, er. bai. Askotan atat, atatzen dira presoak eta ze dute ba gizartean, ba cuadrilla, gozalizero gizartea den, bera no, aldatu dun urtagoetan, mm -hmm. hori dena, ba, hori ere. Bai. Ta bueno, izango da bai. hori, hori da ideia, gero libra izango berru atatzen den, ze jende etortzen den. Mm -hmm horiana behintzatinko du pixkat sarrera bat, eta gero uhum. kusko du. Bai, egia da, irugai potente direla, irugakoso interesgarriak, eta azkenean igual bakoitzarekin eman dezakezu, ba, ba egun egu oso bat ez, bai. e, esate harren. Bai, hori bai, da, azkenean piskat da, da pixkat ikustea hori ba. da, nola dikkoan, eta... Gero, bai. ba, hori ba, gero, hori gero, gu itzen dugu oianarekin, eta behin godu hori, eta ikusko du aber nola igual. Jende asko tortzen bada, egindezak edu igual iruta aldetan, eta hori tratatu irugaiak. Ba, batera burke esko bezela. ez dakigu, bueno, Egia da uhum. atako dela, Atatzen den bezela. Hori da. Ba, ori ikusko dugu. Bueno. Ori. bueno, eta gero kalkulatzen du hori gutxora bera, ba 7.4 dela. El autoritan astenden, ba bostalaude multza astendela, ez dakiz zer, ba, bueno, inguru bukatu eta hor prestatu du ba, ekital ditxo ekitalditxo bat. Ba, hizas, ba, ma duna pizkat hemen hitzaitean hori guztia, ba ekitaldi horretan. Da, bueno, izango da. Gaune, bai. Itali, txoa, bueno. Da lditxoago. Bueno, charla parte de Sortitu, bertsolarri da de da. Hemen ez du jartzen hori, baina bueno, muñoa de da, bertsolarri. Eh. Gero, eh, ingo dugu, bueno, prestatu dugu, bideo batzuk eta proiektzio batzuk, hori eskatzen dugu jendean nabadu, ba, etortzea gastaino ikusta, hor kauso polita izango da, da sorpresantzeko bat ere. Ba, uh -huh. eta a familiaita Bueno, eta hau orduan baita ere, o sea, e, esan duzu karpa bat edo egongo dala bai, edo carpa, bai, ba. Male, ba. bai, gero, bai gero, goza, <tus> vale, vale. Vale, quiero, vale, quiero comentar tu guztian. eta bai, hoy izango da orparkea ondo, park horretan badago lekua egiteko ekintza guztia bai. hoe. Ta gero, eh bueno, eingo dugu hori auzo bezala, ori, pixka bat eh dantzaia, hori bueno, oparitxo bat egin diogu beraiei baine sin duten hemen ezago porque <risa> <risa> <risa> <risa> oso política izango da, o sea, izango da. Eta gero eh ba orretan, orain dela urteba tollako zerbait, ba, jende bat bai eh eta kultura antolabiltzenzan jendeak ez zuten aitzolen inguruan ekitaldi bat ni esen. Mm -hmm. Ba ono, hori ikusi, ba gare, jende bateri, gaineran saundun bezela, ba, ba gaztetxekoak ere dira egiten, ba beraiekin ba ere Batzu bere Gaztainoko bueno, Gaztainokoa dira, o harreman adituzte beraekin uh -huh. esan genean haber preseuden Zerbait egitea Bueno, egitein dute beraien artean, eta bueno Esan zikuten baiet, zerbait prestatu dutela Ordu, Orduko jende bera, edo beste jende bera? Eh, batzu klerokoak, batzu... eta bueno, Mundu bai daude idazle batzuk Bai, bai antzarkeko e, bai, jendea entera, Jendea, musika, oila, pixkatu, bai, bai, pixka Eta bai, prestatu dute, gauz bat eh, Arria izeneko, guri izan dibutela jartzeko Arria ekintza politiko teatrala tengute bai izango da, ba piskat ekitaldi hau bukaera. Ez, lehenengo ekitaldi dugu, oso motxe izango da, ez du izango da piskata tola, eh adierazi zergatiean ditugu eguna hori eta eingo ja. dute hori, hori e, bukatzeko bukatzeko bueno, eh, e, orain kan gero falta sexu azkenekoa dizela janarekin, ez, bukatu behar du Eh, baskare, baskare badetela zen ideia, ordua bukatu badugu. Horria. Eta bueno, ba ere, ba, orri, e, bukatzeko, ba ingo dugu orri, ba, patata tortilla, ba gastaño betida gauaitura jaietan eta tortilla leak hori, bueno, ba, komentatu dugu ere jendeari eta ba era fundatuta jende, gora aparte jarri du karteretan aiduna ere ekartzea. Baina, bueno, bentsa lotu ditugu batzuk ja han, ¿es? Jende baiak konprometituta ekartzea. Ta hone, ba, tortea hoeekin toali sagardoa jarriko dugu eta pixka bat, ba, bukatzeko, es, ba, gero ere esaten du, ba, komentatzeko eguna eta hori, ba, dela ez mm -hmm. eso ekartzen zea, mai baten inguruan, o bueno, gutik izango da, pla, pero bueno, ba, hitzaiteko ta valoratzeko edo bueno, latatzen dena. Mm -hmm. Eta hori, eta gero ere mural bat margotuko dugu, prestatu dugu mural bat egunantzar pizka eta nahi dugu bukatu bakoitza nahi duenak. Ba, zerbait mural horretan ba, zerbait adierazi edo margotu zerbait honai duena gero hori litzeko ba, gero gustuan jarriko dugu mural eta txapa batean eginez, ba, gero jartzeko nun baiten eta hori izango zen uhum. gero bakarrik egunean zehar ere ba, izango zen jarri dugu bideokolo esak ina zen, eh? hemen jarri dute bideokolo bideokolo bideoko antzeko ba, bueno, ba egune bat, non ba, jendea sartu ezak horrea Eta esan, adirazin nahi duena, ba, gaionen inguruan. Uh -huh. Osa, eta hori horrekin nahi dugu, ere jaso, ba, horrera begira, ba zerbait. Eta egiteko, jasoko dugu hori dena. Kamara baten aurrean. Bai, kamara baten aurrean, eta pixka bat, ba, haberze, bueno, nahi duena, bagoitza librea, bueno, gaionen inguruan. Uh -huh. Ez? Eta, eta hori hori izango zen. Jue, ba, eus hori da, xume, potente da, da, da, eta polita. Ba, ba, ba, Baskari amantorra. E... No, bai hori ja. da. <laughs> Ba, mai, koeta, bai, bai. Hasutan bere seguna oso politada, maienbez ez de atendena es, ojalas que ne kurtei oh. ba, za bai. te jaietan sartu bideo col eta guzti hori ta igual daki. Oh, bai. Oida, esmaño bueno. Beres es. Bai. Orengo sartengorako oida, siu. Bai, usted si, bai. Du... bai. Atadas kena neko, bueno, neko bete du eguna eta. Uh -huh. eta bueno, ah. Ba bueno, neko neko ndu. jendea esateko ba jarri dugu entzun da aurtika, ba, lemarekin, ez eskanekin, gainen zerbait desberrina egin, es, porque, ba, beti atatzen da betiko elkartasun eguna, mm -hmm. preso, dago o mm -hmm. ordan, bueno, batasen ido jori, presa dugu, preso dugu, es. Dago, ni ere, bere zeba daukala, es, ba, presa daka gula, es, a ba, atatzeko kartzaletatik, es, presoak eta eta hori dan mm -hmm. bezurua, bueno, hortik handi joanzan, mm -hmm. piska moskeo piska batez, eh atalen karteba lehenengo, e, izango den mm hori -hmm. bueno, gero ja ondargitzen, ez? Mm -hmm. ez. Engora lekin eguna gordetzeko, mm -hmm. ez, jarri joante bale ba, beti horretan, bueno, euskarrean horretan kadoza, eta da de millakagoza, ta oso saia da medirago zerbait. E, bueno. Etori hori da. Mm -hmm. da bera, Bueno, eta nabaritu duzu de jende gehiago bentsatauzokoa ere elkartu dela honen inguruan pixka gehiago jakiteko, kolaboratzeko ba, betiko edo, bueno, normalean aritzen zareten jendeaz gain. Bo, ni, ni bertsonalkin ba, e, ere gero, almen gehiago daude, tabakoitza esango du. Ni bai ikusi da, bentsa lortu degula biltzea, oza, denak ezagunak, gara, esan ditu deno bezala, gastaino txikia eta deno ba, guifin ba ez badago, gau de, jaiba atzordean, beste lau zu elkartean, oza, gutxe grabera, Baina bai lortu dugu, e, koesio bat igual denak, ez? Osea, denak, honetan mentzat argi genula, inbergen nula mm -hmm. zerbait, eta ni uste dago dela, bat ba hori ez, zerbait gehiago egiteko gaionekin, ni uste endet, mm -hmm. pero bueno, hori ikusiko dugu... Hori ba, da, hori da, esakit, hori da, nire nire mm -hmm. inpresioa bertsonala. Zerbait, mm -hmm. zerbait gehiago egin daitekela ondatatzen bat dagoza guste, eta ni uste oso ondatago dela, porque mm -hmm. dago vibraziona, daude, osa dena gaude sartuta, dagoitza bere gauza egiten, mm -hmm. eta ni uste bai, bai Mhm. ondo, ez aquí beste galdera bat. Eh, igual be, bueno, igual gero, es decir, igual aldatzu, çu taldatzen dugu. Hemen eske vale. gust ditugu bat 2 4 5 bai, asko ditugu. Gitara eh. walusea sämera, orduan vai, ba, ba oso, no, oso. Norbaide, beste bate, beste, beste goz, beste impresio bat. Hori da. oso ondo Osondo. Bueno. Más que ricasco. Bai, no es que Yo sin ti Ahora que te has marchado Dime que han hecho contigo Porque te han encerrado Dímelo, contéstame Esta carta Tranquilo, te enviaré Lo que haga falta Que te hace falta Que quieres que te cuente Que tú no sepas ya De que quieres que te hable De que hecho conmigo Torturarme a dar Zerrarme, encerrarme, quitarme mi libertad O sea, matarme O sea, matarme ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es que habrá cambiado y Dime cómo lo lleváis Nostres enfadados Dime cómo esta mamá No lo habrá superado ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro El perro Pero está Tranquilo, de esto hablaremos Todos estamos bien Te queremos, compañero Aquí todo el mundo sabe Quieren tu libertad Todo el mundo está que arde Por tu regreso Por tu regreso Bueno, te gortiz apagado por en general seguiremos resistiendo cansados de esperar seguiremos escribiendo gritando libertad gritando libertad gritando libertad bajaratzen dugu hemen zintzelerik erratea preso presa dugu saio beresi honekin ba biharko ba gaztainon antolatuten dela eta Eta gurekin, ba, bueno, ba, jongo gara pixka, eh? preso desberdinen inguruan, eh? ziru preso guen inguruan hitz egiten, aztutan, aztuko gara, zeh, azken finean, hiruak ere, egoera batzu, perna dira, oso, bi, oso urruti, bai, e, bueno. eta kaso netan, ba, gurekin, aitzo lehen, aitzo lehen, zenide badugu, lehen ezta? Bai, kaixo, bai. Kaixo, arratxaldeon. Kaixo, eta bueno además urte dela la preso me gira tu tamase urte hauetan visita mordoska ta mordoska ta mordoska soritzar zein bergose intzute da besto zu geio ni baino baino bai Hortxandak oh, egingo dituzue baita, ez, pentsatzen dut, ez e, Oietako batzuk lehen urrutira, bai, garaibatean frantzian segoenez Ez daki niko, frantzian zarekin beti nazli dinen, ma, poa xi, poa xo Poa xi, oso, da, no? da, si, gozo Milen, <risa> milen, pan <risa> Ez, es, estatut Gazi dugu, nahi, ja, ja, estu guztiak Geografia baiz, pilo bat, ez, frantzia eta espainakoa, zoritxarrez Bai, eta gero, Madrile, bimida eta maikea, Madrile lekarri zuten, ez, Zoto del Realera eta jamabitik aurrera ja basaurin, baina bueno agian hori da preso askoren ibilbideaz e, aitzolen kasuan gainera gorsartzen da, ba, or, bueno, gozo gaixo dagoela, ez daukala ba, irakurrik ongo zeren bestela gaizke izango dut eta e, nondakagu e, nasmen du, osesibo, kompulsiboa du sintoma psikotikoekin astuta bueno, da buruko gaxotasun hauetako bat saiatu da bere burua iltzen ta que se mata. Le gaxo ospitalean egon bait ara basaurintzeguela. Pentsatutego era horrekoa indikan ere, ba kasuan familita lagunena eta Castoño Kobisela guenen artean ere ora indikan ba larritzen duela, ez. E, karo, karo, bai, oi da, bueno, sea atensioa sortzen du, sea ez dakit, ez da nik ikin nola saan, ez? Eh? bai ja lasei ez bazaude normala izan da situazioa ba, ba, gero eta gehiago, eh? o sa, gero eta gurdurio jartzen zen olako gauzekin bai, bai, ez da... Hora, egin dizkiote baita ere seapillo bat, ez? Bueno, medikuak... Bueno, Itzulen kasuan gainak ertatzen dena da, gainera, ez? <laughs> Baur, bai, bueno, bizi lagunak por supuesto, erritarrak, ere, bai, e, zenidaz, ere zango dugu, bai, baino, bai, oreretako errenteriko udaletxea, bai, gertu daldi, Euska eusko erkidegoko parlamentua ere, bai bere, bai, bere eskatasuna eskatu du, lengurtean, ez dakit, ez medik utxosten pilo gado de, tala ere, ez, eta, ez. Diru di, ez, dela, deusen moitzen, ez, gal, eguneroko ez dago, Euse berririk, ez? ez? Ez dakit. Entzungo horregiten duten, edo... Hor, mendeku bai. mendeku bai. hitzare askotan aipatzen da, ez? Bai, hori dirudik gehi, gehiago ez, mm -hmm. mendekua muntzat. Mm -hmm. Kalean ere egin dira gauza pilo bat, ez, ez dakit, ez? Lehen aipatu dugu mm horrein -hmm. dela urte bete egin tzenekitaldi urani eseneen, baina egin dira gizakateak, martxak ez dakizen bat, eh? bai, bai. gabonetan, jaietan, bai. eee... En... Bai, eta inoiz e, ez da erantzunik ikusten, az? Ez da kit, ez da itse pasatuen. Egiera zan, zagatay erantzunik. Eta mm hau. Mhm. Ala koak biarbesla, gastainon eingo denak, bai. eh gutxinese sin bai. dar piscatemago de familiarita, ez? Bai, hori bai, hori bai, claro. Rosa e, oiega joan animatzen dute, Ingurua askoin animatzen dute. Mhm. Beralengana, beralengana guztantsa tenian bisitan. Berak alakoren berri eukitzen du, bai, Elo, bai, bai zalen ditu, claro. Bai, bai, bai, Apreciatuko ditu, eh, bere bere memo Bueno, zaila da, es? Alako goreta zitze egitea, oso zea Eta, bueno, haber, haber Bialgastaino nereo sondo ateratzen den Eta haber, es? Argazki poliduat eta jende Pillo bat ikusten den, eta burrengoan Berak erikusi zaken, edo preintxan Edo zuhutentzaetenean bisita edo Bala, eskertuko du, gara, ser Bala, bai Bialgastaino nikoziko gara Herri Herri proiektua Euskal Herria zortzaile eta aldatzailekin Entarik eta pornografikoekin Euskal Herria populatuko dugu Maltu zen kontra Euskaldun ez Korean oso agili beltz ez Eta zantzak inabilar blontez Euskal Herria dugu Finesia ideotakin eta goborrezia Arkei! Solo tienen dos opciones, el perdón o la coherencia la represalia, si nuestro apoyo están perdidos. ta jarraitzen duzu ezintzilik irratia entzuten saio berezi honetan preso dugu presa dugu biharko bueno, ekimenaren arira egiten ari garen e, saio honetan eta bueno ja auzotar batzuk e, gaztainoko auzotar bi e, e, pasa dira hemendik eta bueno pues orain guri artean ere beste iruditugu e, arratsaldeon Zaldiak. Bueno, un momento honetanbi, gero bestearekin, hirugarrenarekin, hiruak batera egongo zarite gurekin hitz egiten eta eta bueno, leno hitz egin dugu piska bat e, Aitzolenen inguruan eta eta bueno, dakizuenez, e, e, Mikel Arrieta eta Aider Perez Eregazainotarrak e, preso daude eta bueno, hien inguruan nere egin nahiko genuke. Kasu honetan, e, Mikel buruz, bai? Eta eta bueno, e, zuekin, e, bueno, galdera batzuk eguenu botatzen jengo gara, baina E, noiztik ezagutzen zarete, bono, pixka bat e, zuen berarekiko harremana e, zertan den, eta zuen gaztetako kontuketa hitz egiteko pixka bat. Zurel Josu, gaztainokoa zara, amikele bai, bai, ezagutuko zenu... Bai, bai, bai, txekitatik lagunat, eta bueno, hausuan egun eta ondoz, ondoz. Mikro, mikrofona pixka atur bildoi da. Aha, bale. Ondoz. Korra bai. Bai, kuadri laberinekoak eta dena, edo... Bai, txekitatik beti elkarrekin ibilik eta, bueno bai, ondo, mendira, eta aurrene jolasean, eta, bueno, mendiran, mendirare bai. Pasa, que, bueno, gero azkarregi, azekinean konturatzen e, Euskal Herriko arazoaz eta, bueno, azkarregi esnatu ginean, eta azkargi joan ginean baitare, eta, bueno, ba, beti hanik, ebeti elkarrekin ibilegea, eparraotean baitare, eta, eta, bueno, Mm -hmm. Lehen biz, lehen gaztaineko lagunak aipatu du Hogeita, hoendela hogeita, marur, hogeita marurte dela matzala Horida Erritikampo, ausutikankampo Horida, ausutik hori a... hori hogeita hori marurte Bai, es. Hori, bai lara uita, lara uita, lara uita laro geita batean Laro geita batean, bai Bera, bi mila, gero Mexiko negontzen Atxil, Ta bi mila urtean, ez? Bila urtean atxilotu, atxilotu zuten Eta orain arte espetxean, emagoztu zuten Espechan. Suga kaso que era ver a visitante eh? Bai, posible de su. Ego eta orain e, Ustarlean joan goisberriro. Bai. Aha. Eta pasada bat, da, pasada bat. Ni hor kontratu naiz. Benetan zer dan norbait maite baduzu hor ustea. Da pasada bat. Hor konturatu naiz. Eta ulertu dute nola batzutan ba jende ateratzen dan negarreze ne bisitetatik ez. Mm. Eta hor konturatu naiz ni benetan nos, norbaiten maite duzunean e, orrustea ze sufosatzen duen da pasada bat Eta bestaletik ba hori 34 urte ikusi gabe ba jode ikusi ikusi eta flipatzen biok. Hasiera batean etzien ez eta ezagutu ere. Naiz eta ikusi nere argazkiak eh? baina hori bere arreba espero zuen, eta ni joan nintzan, eta berak ketzekin ezer, eta bai, ikusten zuen antipo bat, bigotekin, eta bai, bala, oste, eta, no, eta no. ni barrezka, eta bera pensatzen zuen, bai, bueno, bai, kolgatu bat hor dago nintaz barrezka. Eta, eta keba, txian, txian baina, gero, zondo, zondo, primeran. Baina, flipantea, hor, beste denbora, ikusi gabe, asko maite gara, elkarreta eta hori, pasada bat, flipantea. Mhm or komentatzen gain on leen aurretikan sarekeenez ba ba lehen, balenguzuarekin ba pizka ba, kasunetan eitzolen kasuan ba, bueno, ba, gaixotasunak ez orrelarri egotzen dio asko ba bueno de egoera es e, Mikelen kasuan oso onjudago Bai, bai, bai. Baina hor daukan arazoa da baita ere. Ba bueno, bestean artean ba, oso uruti dago hala, es eh? ja, eta gurasoak ere bai oso eldua, que bai, ta bai. eskatuko kaskatuko du, es. Eh? Bai, bai. Az, beste puntan dago Espainiako espeche urutian dago eta bai, Kristolako ordu pila pasatu bar dira autobusean eta oso bai, oso urtida eta gurasoak ere nahiko elduak diraia eta Bai, egia da, bera intzate oso, oso gaizki, baino joateko oso, oso gaizki. Bizitan asesineten, txikitako gauza gogoratzen eta bai, planak egiten urren gorako, esplikatuko zenion gaztainoza mataldatu denes. Bai, bai, bai. Eta bai, ane gian, aspaldiko parte ze barrezka eta gogoratzen e, kriston gauza Baina, bueno, bat ipati guale gaur reungo arazoi begiratzen ez. Hartzeanio ham ham Eta ondo ondo primeran. Goratzena izu espeziekatela sinenea no izango bai, ziren. Ba, maiatzan bai, hemen Madalen tanto ginen, egin gango dela, Eta orduan komentatzen zenula ula jaiak, bai? azkotan entzunak, bai, no, e. gazteagoek antarazituztega, gazteagoek antarazituztega, bueno, gazteagoe jaz, diren gazteak, eh, pero bueno, baina, <laughs> bueno, es, no antar, baina, baina, karo, izin egin ino eze gona, es, Orida, e, me que imaginatu ba. Mikelen ere, berdina, es, gaztoinoko jaiak esango dira, kristongo guak etortzeko, es? Berdina, berdina, jo, ez du, ez genituen ezagutu, ez genituen ezagutu, e, ba, berari gertatik usta jo, berdina, etortzen danean, e, eskatzen dutenean, ba, ba, txokantea izango da, eta polita aldi berean, noski baietz berean zoaren e, festak ezagutzea, jendea ezagutzea e, festak oso politak dira oso ondo antolatzen dituzte eta bai, flipatuko du baitare bai. eta biharko bezalako ekimenak? baitare baitare bai, jake ba, ba du zaisu su baita eta bueno, bai. esker alakoak ere egiten ziren eta bueno, pentsatuz talakoak ere, ba bueno, Bai, postgarria, oso posgarria da eta kristolako indarra ematen dizu. Ikusten duzulako etzadura bakarrik, ikusten duzulako jendea mugitzen dela, Za, jendeak eh, sentitzen dela, sentitzen duela berea izango baliz bezala zu barruan egotea eta hori oso garantizkoa da. Oso garantizkoa. Ointen gato se suanto la Bueno, pizka bat mugituenez. Baian bueno, al menos a que no le costando suoa suoa. Mugitzen da. Bai, eh, badago bialkogoa ta. Bai, bai, Polita. Eh, Polita combativoa e, jatorrak eta hori, Ozo e, bai, ez du teleku askotan horlako Ozo laneko giroa ikusi, egia da. Baian gastainon eh mantentzen da betianik da horlako giroa eta Eta mantentzen da, denboraren poderioz honeaino ba, iritsi gara, eta oso polita da gainean, oso polita, eta oso ondo, oso ondo. Mm -hmm. <risa> bai, bai, bueno, e, eta hemen beste lagun badukago auzoko ere bai? Edo, es, ez, <coughs> noinosti erra. Noinosti zean, bueno, donostikoak ere bai oso ondo hartzen ditugu hemen, eh? Embarkatu doka <risa> estari hartuta da, <maia>, baina, bueno. <risa> Lausai, ez ahe zer. Bueno, bazurekin igual, bueno, zu keremikelez agutzen dezu. Bai. Bai. Eta, eta bueno pixka bat e, ba, noiztik ezagutzen duzu, esan duzuk lehenu komentatzen e, ari du gara hemen e, berarekin ere gartzela berean e, e, gontzarela. Eta, bueno, ez daki pixka bat Mikel nolakoa den, edo bueno, zure zuk berarekin duzu narremana. Bueno, pertsona bekaina da. eta bueno, Elkareza auktu genuen, horren ba, dela sortzi behatzi urte, ba, ba, baldemorora joan ginela hori ba, ba, paiketa batzu direla medio, eta negun ginen aste pare ba. Eta gero ja, eraman gintuzten e, algezira dela zei urte, egun berean. Berat erazen jaenetik eta ni almeriatik, eta bueno, ba, bidean e, ba, ni janen goenatu guzien sartut almeriatik, eta bera igo zen e, ba, jaen eneo, Kordoban, Kordoban uste dut. Eta ba, oso posgarri izan zen bani ikusi nuen, eta ba, bueno, ja, ba, beste lagun batekin zuaz bidaian eta hori ilusioan diamaten dizu, ez? Eta gainera, ba, bera ez ninduen ikusi, eta arduan, ba, jakiteko bestezkaldunen bat zegoen edo autobusean, zen silbatzen lepoan hartu, eta karo nix jarraitu non, eta ya bera, bera, bera, bera, nordago, nordago, nuzara, eta bera, <risa> bera, bera, zupurita esan zen, bai. Eta gero, bueno, ane, niegoan aiz berarekin, askensei urtetan algezirasen. Eta bon hori, bera, esan zen, bera, pertsona bat, e, bera, bueno, oso alaia, eta Ba, lortzen du ba, beti ba, Girona izatea ba, bai gure artean eta bai ba, ba preso sozialekin eta bueno, eta gainera beti Arasoren ba badago ba bueno, arduratzen da normalean edo google chaten dugu ba nahiko den jentes dauka eta eta bueno ba, hori ba bideratzeko ba oso ona da ba, bai. mm -hmm. Orduan eh elkarrekin eh, bueno zu atera sinenean Gartzela berean eh, zeundeten Bon, askotan esan izan da, ez? eta askotan esaten duzue, ateratzen ba, zaretenean, beti ateratzen e, zara eta, ba, bueno, sentxazioa gazigozoa da, es? E, ba, honetan ere Mikel ere, eta, bueno, beste batzuk, e, barruan e, e, geratzen direlako espetxe horretan, eta beste espetxe askotan, sentsazio hori pixka bat, e, deskribatzerik dagoen edo... Bueno, bai, zuk esaten duzuna, da, alde batetik, kriston posa sentitzen duzu, baia zuia... Lortzen duzula berriro ba zure zenidekin eta lagunekin ja ba betirako egotea eta etxean egotea. Eta besta aldetik hori ez, gogorra da jakitea. oraindik hainbeste lagun ba barroan gelditzen dira, ez es, que dira zure familiare. Zahode aiekin ba eguno oso osoa e, urteetan. Eta no. karo, giten duzu erlazioak oso oso sakonak Eta bai, oso, bueno, gogorra da alde batean hori ba... Gertatzen da ere, pizkazien ez gaitza da, batez ere nire kasuan, ba, ateran intzenia, ba, batean, ez no nesperua inaskara ateratzea, eta, bueno, ba, batean eman e, ziaten eun hartu auto bat eta, bueno, jago ginen komentatzen, ba, ginen ateratzen zara, eta, okera zenuen, ba, ba guztiekin, ba, hori, ba, gurtzeko, eta, ba, jasegidan, e, ba, horren gogunean, e, kanporatu ninduten, eta, ba, batean, eta, bueno ba, ez nuen einbeste sufrito hori, ba, sensazio hori, ba, usten duzule izan zen, ba, ori, ba nire txatezke, ez nuen sinisten, hori, ba, ni kalean nengola, eta batean ba, hori, oran di pentsatzen nuen, bi urte gehiago gehiago gehiago behar nituela, eta batean, ba, e, esan, esan zilaten, bueno, hartu gaza guztiak eta ordu erdian kalean egon behar duzu, eta orduan, ba, mm. ba bueno, izan zen, hori, ba, sensazioa batez ere, hori, ba, ezin hori, ba, ni kalean nengola, eta gero bai, gero denborarekin borarekin, gabe pentsatzen, ez, ba. Ba, galditu direnak, eta bai, bai. Berarekin bentsatzen da jarraitzen duzu larremanetan? Bai, bai, idazten, elkardiazten dugu nosbenka, eta gero, bere familiarekin ba askotan nago. Uh -huh. Nola gainera hori, ba, eta bueno, bere lagunekin ere. Uh -huh. Nola dauka gainera anaiarreba asko, bai, bueno, bai, bai, eta bestearekin, bai, topo egiten duzu, eta bai, bai, bai, berriak, e, daukagu hori ba, nola dagoen, eta Gutunak, ez dakit, igual, e, bueno, guretzako, grau, pentsa, es? E, gutun bat idazteaia igual, ematen du geratu dela hor, es? E, ba, bueno, beste mende bateko e, kontu bat, eta aldiz barruan dagoenarentzat zat, e, eriketa hori egitea, e, gutun bat idaztearena, eta bai, gutun bat jasotzea, e, ze, ze garrantzia hartu dezaken, es? Ba, bai, da, bueno, ba, kirston ilusian batendizu beti, ba, zerbait jasotzen duzunean, eta ba, gainera ezke hori da nola zaide hain urrun eta hain mugatuta ba, ba, ba jakiteko gertatzen den balzure lagunekien eta zure ba hori ba edo zein gauza jasutzen duzunean ba, ilusioan diamaten dizuta bat ez ere hori ba, lagun mina baldin bada edo hori hori ba, hori hori horendikasos eta bueno eta ba, polita da hori ba eta ba, hori bueno ni apruezatzen dute ateran izenean, ba hori, bueno, ba, ba, argazkiak egiteko, eta gero, ba, bueno, alde batetik e, imprimatzen dut argazkiak eta beste aldetik idazten die zerbait eta, bueno, badakit, niri ere, ilusio handia egite zitzaidan, eta aiei ere, ba, ba, ausa, erabai, oso, oso garrantzitsua da, preso bat naiz, eta, bakarrik karrik ezatea, ba, bueno, ba, ba, upazer modu zaude, hemen, zutazgo gogaratzen gara, eta, bueno, ba, naiz eta bil erro izan, ba, ba, polita da, eta oso ondo jasotzen dira barruan, ba, <hier> <hier> Bai, xara. Ez, harin nintzen, hemen nintzen, galdezen, eta idazten aldi behar, Twitter-en tazea Facebooken, eta ez presa, presa, preso dugu e, lema hori gaztainoko eka asmatu duten hau, ziriten zei zuen? Hola... Ba bai, oso originala, eta bueno, ba, esan nahi handiarekin, ez, eta oso laubur bilduta, eta ba, ba bai, oso asmatu duten. Kampotika ka, edo barrutika, ez da, ez presa presoarena Bueno, ba, en presaren zentzazio hori hau da kanpotikan argi dago presa dugula etxera ekartzeko presoak eto maan ba, barruan pentsatzen du denboraren ze hori desberdina izango dela eta lako gauzak etzak ez daki galdera pixka bat zera da ez? bai, bai desberdina da gauzak polikiago dihoazte eta beste ritmoa daukate eta zuk beste ikuskuntua daukazu, eta kasu eta desberdina desberdina Osta oso, oso nahi izango presarekin, ez? Itxarupenagian, hau presaren ze hori ez... bai, baina, bueno, kostente, zea, eh? Zer dagoen, zenbat preso dauden, ze goiretan gauden, eta, bueno, ikusten duzu, bai, jendea teatzen dela, baina zenbat geratzen dian oandikan, eta ba, bai, bai, presa, presa, beti dago. Hane, bat pasatzea, ja, gehi egidea, ja. Ah, okay. Txaila, zer, txaila ez da gumbat oparitu behar, beraz, eh, alik eta lin bailen, Atera, behar da, antikan. Atera, behar ditugu. Uh -huh. Komentatuzule, Mikel ere, bai, Eder e, ezagutu zenula, ez? E, bai, almerian engola, ba, berare ara eraman zuten, eta, ba, bueno, ba, karo, hane, ezberdina da, ba, ba mutiien artean, ba, beti, ba, aukera gehiago daukazu, ba, modulo, hanko inzitzeko, edo, edo dozein tokian, baina janeska eta muti izan da, baina bueno, ba, ja, ba, kutsa dagoen modules berdinetan beti, eta orduan bagian analmerian, koizitzen genuen ezbenka gian bizitetan edori, baina bueno, ba, kutsitan eta baina bueno, ba baina ba, osagutu bueno, non, eta ba, bai ikusi nuen ba, oso ba, jatorra zela eta oso simpatika, eta baina bueno, mm -hmm. oso ondoa baina eta gero baina bueno, ikasizketan beste neskekin eta hori, eta baina bueno, gutunez eta hori ba, komentatzen zuten baina es cabicaña de la rebay salanchariaga Ba, egia da, aipatu behar dugu hemen zintzilik e, irrateko sa, e, sare e, irratxa jokoek e, bueno, egin zutela bueno, pasaden denboraldian e, ba, bueno, aiderren inguruko e, saioa eta bueno, ba, e, horretan ere basen ideak eta lagunak egon ziren eta bueno, pixka bate ba, bueno, aiderren e, e, inguruan edo bere e, gehiago jakin izan genuen e, egia da e, bueno, gartzeletan aske eh bueno, aske asko itzein deskagu, biharko ezea, e, e, ekin em ekimenaz itzegiteko gaude hemen, baina negia da, ba, bueno, gauza ari pila badaudela itzegiteko, ba bueno, kasuan eta emakume dezala, son ba hor ba daude eh, diskriminazio batzuk ez emakumeek jasaten dituztenak eh, bai materialki ez bai egituraldetik eta bai errekurso aldetik eta bai simbolikoki ez da ba nola ekonzebitzen dugun ere ze kontzeptzioa daukagun emakume presoen inguruan eta bueno gero ya espetxe barruan ere bai dauden e, dagoen anistasuna ez da emakumea bueno egual e, bai argia da e, bi, bi kolektibo oso nabarmen daudela ez ba, preso, preso politikoena eta preso sozial alena baina gero beraien artean ere esan daite emakumeak garen bezalaxe ba barruan hori ere ematen dela errekin honen inguruan hitz egitea posibile izango genue, izango du egunen batean ez hori e, da baina bueno ezakitu mm, karo zaila da ez zue gizona bezala morida, eta gizonezko modulotan egonda ba, bueno, ba, ba, ba ez zue ez, ezin dezue ez ez, bueno bakarrikan besteek ez kontatuta ezagutu dezakezu emakume egoera eta bueno, kasu honetan iderrena zertan denez, eh? baina so, bueno, ez akite, zerbait eh komentatu nahiko zen horren inguruan edo bueno, normalean emaekin gertatzen dena araso nagusia da, hori, ba, ba espetxeak eraikita daudela gizonentzak. Horria. Eta normalean hien modulua bada de baztertuta txikiagoa dira, eh, ba, gutxiago dituzte, Normalean eh, arazo asoz gehiago jartzen dizkiete, ba, modulotik ateratzeko, bati ba, ba, emakumeak ateratzen direnean, ba, ez topo egiteko ba, gizonekin eta babono eta ba, beti askoz mugatua dago zensorret. <hazien txurretu> Bai, erren kasuan gainera horri geitu behar zailo hori da umea, amatasunaren kasoa ez, hori bai. ere diskriminnazorako aldagaia bai. da ere espetxeo barruan, eta horrek <coughs> bai, ere beste zailo bat eskaduko da. luke. ez eh? bai. dago dizinatu da, umeak horregoteko, eta horrek esupusatzen duen e, oztopoak e, amata bere izemea laga ba, ikusteko ba, kristolakoa da, horren mm -hmm. e, kristolako alazoak daude, eta Eta da, hostia, ez dago dizinatua, ez dago, dago pensatua humeak horregotego, baina e, mm -hmm. egon bardute, bere amarekin, mm -hmm. iru bai. urte arte egoten dira. Bai hori da, prantziko e, kasuan diferentea da, uste dut erdira, urte terdi bakarrekan egon daitezkela. E, bueno, kasu honetan amarekin bakarreko hori ere... E, Ba nei bueno, eh, beti sortaraztu sortarazi galdera, eh? Eh bakarrikan amarekin egoteko aukera daukate. Ez da kontemplatzen eh, legedian, bueno, aitak ere badaude preso bai. direnak eta hilabetean ez daukate ben, eta beste batzuetan iru labetean bain badago biz bat konbivientziazkoa mm -hmm. eta horrel dira aitak ama eta alaba edo semea mm -hmm. el bai. dira mm -hmm. Iru laburdos. Bai. bai. bai. bai esan nahi det, Ba, hori, ez? Ba, edo sen kasotan emakumeak dira Ba, hori da 3 urte, bueno, beintzat 3 urte tarte ez, beraiekin egon daitezkenak, da. es, baina neza kontsideratzen estare, ba bueno, eh e, gizonezko asko ere aita direla eta bueno, ba, hori da, hori da. Ba, bueno, pixka ba horren bueno, inguruan hori. ere. Hori. Ba, pentsatu bedo ausnartu beharko genuke eta e, baita ere igual, bueno, gogoratzea e, Eiderrek e, eta bueno, bere bikotekidak euki zutela umea 2008an, E, eide errok errezbanago mila bosteun kilometru bainoan gehiago eta gehiagoera dago, ez? Orain ere, algezirasea, algezirasea Mikel dago de... Espetxeo berdino Hori da, hori da Orduan eta semea joten da bera bisitatzea, berro minutu, edo, bueno, beste kaso batzutan es, e, igual, ez, igual zera bisita bai. familiarra egiteko, gehiago bai. Baina, bueno, ezakit hori ezagutzen dezuen, pixka bat hori semeak nola bizitzen duen, edo, bueno, ezakit kontatzerik duzuen. Bueno, Kontatu ezak egu behintzat, bon, nik ere, ba, e, eide reundu nahiz bizitatzen, ba, txiotu zuten etik, ez? Ba, eta pixka tere ba, ikusi dugu nola nola peiratu du nori, hasi eren, ba, presa bezala, eta gero, ama, ama izan zenean tari, ba, hori hori denaz, eta hon, asken hauek esan duten, ez? ba, Ba, esaten ja desberintasuna haten uzar orientazioa daudenan barruan emakumeetoriona baina bai eaurrare, aurrarena bai egia da ba ora aldian ari diela ere horrei es ba ederekin konkretruki bentzat bai. bueno ba ki suten ya muito bere mutil horren no, ba, aitzazen ir, baina horria irurria batean behin egiten dituzte banatzen dituzte orria. eta gero elkartu berriro baina, bueno, e, bietako batek egitea jarrita, epailak zaten du elkartu baina espetxeak berriro banandu, banandu hori da pasada bat Haida mendeku ikustego oso crudela gaineaz aurroa dago erdirik ja parte zanduguna jakinda epailen gantik irabazita dagoela espetxeak banandu egiten dituzte baina Represioan, bai. Mai horretan, burra e, amateko barruan dago nahi. Bai. Eta hor duan hor dago. Eta urte bat, eta beste bat, eta beste bat, eta askotan hemen kanpotik e, uste etzen berde gula da hori, e, bueno, e, urte bete kartzelan, bi urte, iru urte, irintxigara, bat puntu batea, a, hola jendea goita bosturte, eta goita bosturte da, eztakeri bat, eta goita bosturte goera horretan, benga, eta benga, eta benga, eta benga, eta gaina dakate inolako asmori gori dena gelditzeko da benga, benga, benga ez, ez dute gelditzen eta bueno, askena bitu azteontan eraman dutela eta garo gori betikoa, gero familiai suposatzen dien guztiak, gori ptsuk, gori aldatu Bueno, hasier baita ez, ez e, gorentxe askeneko hau txentzun duzuena baitare, ba, bueno beste presoi bat, errikoa baitare Bai, saiekin joan bierekin, 5. eta baitare, ta agian ja hirua saodetenez zuk ere, nere su galdetu za Bai, e? bai e, agian, bueno, aritsen eta norretas komentatzen ez, baina nalako egoerak bai aitzolen kasuan bagaxo egoteak. Bai, zenpoko pentsatzen dut espetxean egotea ja beresz, bai pretonzeru hori naiera, ba, siereso, amar urte edo lenesoten zumbeti presa daukas ulatera tecos. Bai, ja amar, amago 20 urte. Bai, ja, bueno, ja go era gogorra ta txaraz, bai ja gaixo egoteak edo haitzolen kasuan bezala, edo aurreukitzea, eta zea, ez? Bai. Bai, ez? Eta? Nola, nola, nola ze, ze, eraginak izan daitezke, bamuz, izugarriak, ez, hagin haitzolen kasuan da gehen ikusten dena, ez? Bai. E, bai. iku, Imaginatutalako asko izagutu dituzuela, zuek, bai, ez? Baina, bai, konturatzezea, e eh beraiek nola erabiltzen dute bakoitzaren gabeziak eh zu balen baduzu eh normal ki gañada historia zu daukasunean eh urte surte bete catalana normal ki daukas urte bueno, or, or, horietan dituz garaso batzu Urteak jo zuten diren zure gurasoak sartzen joaten dira zure lagunak eh, bon, or, sortzen dira alaso pilla bat Beraiek beti egin dute, eta hori espetxe guztietan egin dute batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, erabili presoaren puntu txarrak. Ama gaixo dago, bo, amaren gutunak ez ditut entregatzen eh ama sin duda ia dut bueno pues eta hola ama de su coste bandaude barruan jende pilla bat hala denbora luzez ama ikusi gabe bait gabe eh el gaixola e, Bai, asto honetan ondo bat, da batez. hori da. Orduan eta tasuretzako adibidez balin badi oso garrantzitsuak zure bikotaren e, botu edo kalean gertatzen dena zure bikoteekin ez balden bat zaude ondo hondo o no, babai ek beti claro regatik irakurtzute egutun gusti eh beraien eskuetan txo de mayoretan bai ek za noiz da, da kasu un bisita noiz daasu hau no nuiz... asi barbia mikrofon asi bar dugu asiratatik e, ze helburua daukan espetxeak eta leintasunezko helburu bat da hori zu suntzitzea zu anulatzea Sure printzibio katabala menperatzea. Orduan ez daukate inungo skrupulorik errepresio bortitzena erabiltzeko. Baina inungo skrupulorik eta batzuetan ba hori azkenean begira itson nola dagoen eta beste jende askore bai eta eta hori ez daukate ingungo skrupulorik bai fisiikoki edo bai baixikikoki errepresio bortitzena erabiltzeko. Eta hori da helburu nagusina hori da orduan e, antidoto antidot honena da gauzak argitarri edukitzea errepresiburtitzorrerari aurregiteko eta Amata Bustiz bere lana zur lana padokasu bai ma, ma, ma, bai boto eta bai ni rutasori ba sakabanaketar en el burua zer hori da ez ba, presoak edukitzea ba hori ba bere eh, isolatuta es jasotzea ba hori ba Ba Deiak eta Bizitak eta dena Zaitzea eta gero, bueno, ba, ba, zaude, ba, giro batean ba, Ez dela zurea, ez, zaude Hor, ba, preso sozialekin, beste Arazoak dituztenak Eta Egon beharrean, ba, zure txetik kurbil Eta zure lagunekin Eta, bueno, ba, ba, batez ere hori ba, Zure mundu guztia Hori, ba, iz, izolatzea Eta ba, Horrekin hori, ba Jozukezaten zuena, ez? nahi dute, ba, susuntzitzea, eta eta hori, ematen du ez, baina urteak eta urteak korrela, ba, ba e, komunikabideak, euskaraz, e, ikusi eta gabe, ba, bakarrik egun kari atzen dela, ba, azte bete bera ondago, ba, er, eragin handia dauk, eragin handia dauka, preso guztien txat, eta oso gorra eta gero zure galderari erantzun da haitzo ba, lehen kasuan e, karo, e, hori dena disparatzen da sortzimia eta seguro ba, berai egere hori erabiltzen dutela horrean joa irizten dira eta josok esan dubezela hori eta gehiago orduan bai, bai da e, barruan sensazio hori dusunean, hemen kanpoan gaudenak niozte bai konturatu behar garela ba, gazta nion egin den lehen maurekin eskipenetan ez, eskipenetan egoera larria da e, presa dugu e, handikatatzenko eta kostient izan berga gainera hogeita bost, hogeita hamar urtte eta e, e, Euskal presoen kolektiboa asko sartu dela Osa, banatatzen den jende guztia hoge gehigoa daugate hirurogei, e, bergeita ham abost,ga ber, eski beste hamar urte gehiago e, tapintzaat bai gaitasun auuki berdegula eta ni usstetgulako ekimenak, Hori da bultzatu nahi izan duena, eh, esatea. Ostra, eh, eh, argi dago eh, Euskal Herrian eta Legorreta batean eta Gaztainon ba jendea badagoela, eh, ba, honekin histori jartzen eh, dena, baino, claro, eh, zerbait in bermedun. Zerbait in bermedun. Oke, araki Ar ukibardo Ar gunada aurrean egiten dugun guztia gutxi izango da. Badakigu Se si no la cochaia daukagun aurrean zer inungo eskuplorikabe ibitzen ari dela uztetan zehar eta azkeneko ulaitetan askoz gehiago horren aurrean e, egiten dan guztia gutxi izango da beraz e, biharko eguna ba Agian batzuk, eta ni neu lehenengoa, eh? jarriko nekese, eh? inozo seamarra ginen, eta pentsatzen genuen, baia ja, iristerako irizterakoan, tregua bat, edo, edo ja eta karmakustera koan, ba gauza asko zaskarrago izango zera eta bueno, pentsaten genuen asko, eta bueno, gau guzegit, eta lehenengo pausa, mankaro, konturatu gara urtea, urtea, urtea pasatzen direla, eta agian hori ez, agian hori agian Bueno, es jankitan zuna, edo inoixoak, edo horrei e -re, eltzen e ginen baita, eus. Euskara erakusten du, maure otekatzea begiratzen dugu, eta horrea begiratzeko garrantzitsua da, e, hauen gurua, eta hauen koordinadak, eta beste badatia, e, hauek, e, jungo dia guri zapaltzea beti, e, erribezela, eta oan gaude gauden puntuan, eta gero batzeko dira euskerarekin, eta gero batzeko dionekin, eta urtetan lortu diren gauza, hortan e, mantenduko dira Eta, eta, eta oso crudelak bila ez, ez dira moste ba, argi dago hori ba ukatzen digutela hori ba preso politikoen hori ba izaera baina gero batez ere nahi dutena da politikoki dezuztea eta akabatzea gurekin ez politikoki <coughs> izaera politikoarena argi dago guri tartamendu guztia da berezia, da politikoa naiz dakero, beraiekukatu. Espainian ez dago nungo preso politikorik ez. Beraiekua dakiten hukiazki. Mm -hmm. Ematen diguten tratamendu guztia, mm -hmm. errepresio bortitzori erabiltzen dutena, oso berezia da eta oso politikoa dala. Mm -hmm. Interes politikoaren biltza, bila dabiltza. Mm -hmm. Gara, e, beraien sistema, beraien beraiene, e, proiektu politikoa imposatua, guztinatzen dugun bakarrak. Beraz, e, e, tortzen dira... Pero hoy en represión somos fichada, Maileno ba, aritu zarete komentatzen, bueno, eh supuesatzen dute biar e, bueno, yanak ere horren inguruan ere datu eta zehaztasun gehiago emango ditulan, ba gaixotasunen inguruan eta e, bueno, frogatuta dago, e, zuek badakizue, eh lagunek eta senidek badakite eta ikerketek ere hala frogatzen dute, ba gartzelan eh ba, bueno, ba, nola bait kakotzen artean sartzen e, edo eramaten baldin bazintutzen, ba, ba, bueno, horren gaixotasunak e, e, bueno, gaixotasunaren bat edo batzuke garatzen dituzula eta, bueno, baldin bazenuen esartua aurretik e, barruan areagotu egiten dira, ez? Aitzolen kasua hori, e, esan nahi, eta aitzolen kasua hori oso ya estremora eraman ez? A, bueno, beraien egoera hori e, biharre itzen godezute horretaz, ez da girnek... E, galdera zan pixka bat eh claro egon saret itzer egiten esaiatzen dira ba, bueno, zure puntu gaulenean jotzen, e, es? Ba, ba, bueno, azkenean e, pertsona bezala ba suntzitzeko es baduintasun eh guztia eh kentzeko e, klaro, nik ez dakizuek e, bueno Aitzoleider Mikelen eh e, Ordez edo esango dute e hitz e, egiteko e, gai sareten edo nahi duzuen baina zuen kasuan e, zein zan iesbidea edo iesbideak, horren aurrean. <risa> <risa> nire zako, <risa> lehenako esan dut, nire antioto onena, da gauzak argi eta garpio bitseak. Eta gero, bueno, irakurri eta zure herriaren buruka jarraitu, zure herriaren jendeari jarraitu, zure hausuetako eh, mobida guztiak jarraitu, eta hor murgiltzen basea, baina bat ipat, eh, garrantzitzuena da gauza karketa garbiogutzea, zurnortzaren nun zauden, zergatik zauden hor zergatik zauden, baituta eta nur nuntzen jona idu zuen dena hori da e, Ni usteetan gertatzen dela kalean bezala pixkat, eh e, bakoitzaren nortasunen arabera eta akiadan zartzen dizuten lehenbiziko momentoan ja, mikileak izan duen bezala ez da zure legoa ez da zure gunea hori lehenbizitago prozesu bat nuen inkatu behar duzu, zure bizitza, eta badakizu urte askotako dela. Eta bakoitzak saiatzen da, babatzu gekirola dute, beste batzuk irakurri beste batzu, baina bueno, gero ardatz militante hori daukasuna, egiten dizuna da, indartu. Baina, bai da geare, e, prozesoak pasatzen direla. E, ja, e, pertsona bezala, emozionalak, den biziko urteetan egoten zagoa, aurrea jarraitu behar dugu, bero, kutendia urteak pasatzen, eta Ez atezu jugahau luzaen nahi da eta bueno, baina gero irakurtzen duzu edo minzatzen zu jedegin eta ja proze naturalak e, gora aberak ez. E, askotanremoak direnean finia, gehiago egiten dira hori eta, eta Etan ni uste e, askotan ez, planteaatzen dena hau plantatzen diouna zure buruari. Ostra e, e, nire burua zeindu berdez, nire buruan eskutan neuki behardet, zan, eburua, er, ez baldin badagoen eroskutan, hemen acabo. Bai, baiz, eh, esan dezakeguzuek ikusita eta ezagutu gabe onitzuraz, beintzat, gero segurazki gartzelak ere zuen baitan utzi dituela eh, eta badituela eragin asko, eta segurazki ere osasunaren aldetik ere, bai, eh, bueno, mirari bat da, ez, bat zuekaino, bueno, orain beintzat, ez, eh ainoendo ikustea, ez da? Hombre, garrantxantia dauka hori ba, beti, Or horrelako egoera hori ba beresietan ba, ere bak joaten zarare zure burua ezaguttzenen eta eta bon bueno, joaten zara ba, ikasten e, egiten duzunarekin egunero eta bilaten e, gustatzen zaizuna eta oso garrantzitsua da hori ba, edukitzea orden bora ba, gauzake zure gust kak egitea ez ba, komenitattzen zuten ba, irakurtzea eskulanak egitea ikastea eta hori garrantzitsua da, hori ba, horre egiteko espetxeari, eta zu jarraitxeko ba, bueno, ba, eltzen da persona bezala, ez? Eta... Hai, hori garrantzitsua da. Eta, elogurua etortzen zaitere, hori e, garrantzitsua den, e, zure familia, zure laguna, e, zure herria, zure osoan, e, begiak izteituzu, eta esaten duzu jo, e, urte guztia, hauetan, jaso izan dudan, babes guztia, e, oztra, e, asko laguntzen du eta sintoma politxea da behaiek nola moskeatzen dira lurra dago eta familian dago e, arraso dago eta behaiek amorratzen dira ez, hori asko laguntzen dure biharko kafe tertulia o que el agua da que café tertulera bueno se seguindugu fiscabat, es, espetxea tamatasuna ta egin dugu, es, baita atera da es gaixotasunena, buru gaixotasunak eta bestelakoak mm. erebe eta badago beste gaia baitare dela espetxea ta, non da es, neke urdelasco ta da euskera eskoa, espetxe mm. ondoren ser, es, ba, es, es espetxe ondoren ser erabaita. Bueno, soy Coribisidu, soy es, baita. Pero horratik lan ez handu tere, batez ere, porque bueno, tal de taldean, va claro, ba, horrika jendea dagoela, eta atazen gai hori, eh? askotan esatu eska, dena, atatzen zera ta... eta... eta... nondako gero... Eh? Bai. Mm. asko, nabar, asko nena... gai bat, lan du behar du asko bai. esatik... agendia ateratzen denean... Talenele, zenuna, es, eta lehen ez, atazen zeruna, ez, aser gero talduagoa, baita ere... eta atazen mali mazera... eta atazen mali mazago eta bueno asko txiki, daukazu... txikik, da, txikik, eh, txikik, txikik, ega gauz ni gauzatxoan dain nu zain igual... ausotarra bezala, bizi izan duguna ez eh ez da, kanpoan gaudenak beti saiatu gea hori ba, ez ba, adibes, egiten denean zerbait beintzat eh ausoko presoei beti saiatza bidaltzen ez ba itendarrak izaulentera bun kamiseta baditendela beti guretzakoor daude ni uztet hori izan dela gaus bat bu... beraz gastañoko kamiseta kolezio lleva carregando dituzte, ez ez dago dena bai hasi eh, <susurra> de... bai, de, ginen orain dela hogei urte gola egiten gutxu gravera tala kro jendea junta aldatsio gutxu hor gaudenak eta beti genuen hori argi, eta soritxarrez, duela, bueno, e, urte guztietan pasada jende asko, ez ba, amatu, idoi, egin, egin derro, ose, jende asko funda, sartu, atera, berriro, guretzau posgarria da, adibidez batzuk, atera direla, eta berriro, ez ba, jai batzordean daude, eta bueno, mendakagu adibidez, ba, bi haue emendaudenak, gehi, guamatu ere gure, e, dorri zenean, idoi abizizenean gaztaino, bueno, baina e, usteet, hori, hori dena, e, guretzau pozamaten du, ez, baina, bueno, saiatu dira hori apurtzen, Mingolo gustea, baina gu mantendu du urtean. Baina horregatik, ordan beste hori ere harri garrea, bueno, ia da asko etortzen dela beste batzuk eta jode, bat, esakiz, bai, igual e, e, hauek ere ibili e, e, di handikan. No e, eh, ba, e, e, Nik ni ke santu le ba, mantendu duzuela zuela oso ondo. Hausolan hori dira, leku utzietan ikusi ikusi irala eta oso hau osoa, hau osoa mantendu na, bueno, denoak eguna Ez, ba, ematen du, badenak anjaio garenak eta etorri e, direnak e, geroxeago, ere ondo onartuak izan dira, eta, eta ordan beti dakagu, binkula gehiago da ba, aitzoles da, aitzoles, mm. ba, da arantzaren semia. Josu da e, bera, oza, urlertzen, right. e, Carmen oza, lotur asko dago, jende asko erakartzen du gehiago, porque da izan semia. Ordan, mm. gu hori banderola dibeskartzen lakoan e, ostak ez da, itxor, jende atortzen zen eskatzea. Mm. Ez esaten zuen e, ba, gu nahi dugu E. Gual, bultatzen gara, zerakoa ez? Azizaren nahez, josu komentatzen, nola, azken finean, hau zoan, ja, txikitatik ezagutentzera, padria, hori, berdina... Bai, eta hori, e, respeto, e, gandula, bagointza da e, hori, baina pertsona bezala bai, beti, bueno, beha badaki, e, atera den urtagoetan bai, beti itzaindu horret, arrez nola, aldapa bereko jendea, ba, jende bat eginik, eta genlitzen da, gure, oitur asko dago, genlitza bai, aldapan ezemu, ba, eta jende asko, pf, ez diela... Gauze simple hori, bai, hori ere, leku geginetan galdu eginda e mantentzen da baila. agurtzea jendeari haiso egunu egunu zer moduz baina jende hauso artikularra da hau eta uste du Bueno, banikustu aritu direna ez dago jendea, ba. biharko norbaitea salantza bali mazokan e, kafe tertuleara jun ez, tapiskatoritze egiteko baukiko bueno, ba, zula Bai, ja badaki gutxi gora bera se bidea hartuko ditun ta bueno, gauzauela saio hartzen gaina hemen irratian gaude denak hemen estu estu man kafe batekin aurrean eta sea segurazke asko zo beti txegiten dira. Bai, badaki, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai dirabisa tengastea falta direla gazte txeko, bainio, bainio, bainio zango bainio, nigu, baino, baina eh? bai, bai esango digo. Baina igual agurtu baino len, eh? Sirbeia agurtu baino len eta ki sirbeia komentatu nei bali maduse bukatzeko biharko egunaren inguruan edo edo bestela. Sirbeia ez, eztu balimasa igwaipatzea. Merkatuz gauza asko, eh? Pero bueno. Baiz daiz zerbait Uste ja, bueno, ya gina gola dena Eta da animatu jendeari, gertartze du, izango da gozera Egon polita izango dela Baina eta... sorionez, eta... segura aldion eingo du mm -hmm. Bintzator izan dute, guskia gola... bueno, eingo du Eta asmoa da dela hori Biarr izan dezala gune bat e... Ba nun danak elkartu, bintzau e... Ondo pasa Eta mai maigainan jarri daukagun alazko eta a ber hemendik aurrera hau e, e, izan dezala gune bat nun eh e, a ber denen artean o sea azkenean abogu erakutzi Lenoitorren gutxi gorabera eh samontibi llaverdi ne baian e, egia da o sea, erakutsi diguna da Jose karrazten gean batzutan ez e, kalean e, bakoitza bere lana bere bere historiak ez. Ta, askotan ez dut kotatzen beste xeri batean kafe bat hartzea eta mintzatzen eta naiz da ados egon e, lau gauzetan obozz gauzetan, osotzen gauzetan e, segarrantzitsua den ados gauden gauzetan binttzat hartu eta hemen gaua zen hau egitera ez. bakari batetik sortu zen olako gauz bat e, ba, uste dut, Emendik aurrera sortu behar direla, ustalienin us, artean egitea, eta bakoitza alduena, edo nahi duena, o ikusten duena. Eta izan deza la motorra hori. Bai, ba bueno, benetan hala e, e, izan da dira biharko ba, bueno, e, egunerako ere bai Bonosogurazki oso arrakastatsoua izango dela eta bono espazio horiek sortzea hain garrantzitsua direnak ez da konpartitzeko kolekktiizatzeko esperientziakbonon ba, bueno, geros eta gehiago izatea e, menuutzi behar dugu gauza askoitz egiteko la oso gainetik pasa dugu e, e, danaren gainetik baina bueno, e, ba eskerrak ematea eta emkoatea. Bai, gu oso pozik, gainera hemen haudan hamerotu eginda, eh? <gülüyor> Bele dautuz geunden, eta, <gülüyor> eta, bai, eta... Eta, bai, hori da. Eta... Bezarkadak eta musuak, barruan dauden nahi, eta guraso ere, bai. Bai, noskik. <gülüyor> Mikrofonora, esaten dute edo, eska, mikroagoek ez dira... musuak eta besarkadak, barruan daudenei nahi, Mikkel eta ja Aider eta bere etzeko guzti, guzti bai uh -huh. espreski Mikel e, aitaren e, aitarinsel naiko naiko dago eta bueno besarkada fuerte bat uh -huh. bueno badoa zela besarkada gusti horiek eta gur gusti horiek eta bueno zintzilik irratearen parte zere bai eta bueno ba, mi esker eta eta bueno ba, ondo espatu bihar jaiteko bai suei bena suei Zor dudia? Zor dudan bizia? Zazpitar dira pasata? Bai, hui, goi gutxi, jai, jai, jai, sortziak goi gutxi, jai, badara matza guia, ordu erdi, ya, pasatxo, zaio e, presa dugu. Presoak ditugu, presa dugu. Eta, bueno, itzegin dugu, horretako gaztaño usoko bizilagunekin, e, haitzolen zenide batekin, baitar itzegin dugu. Azkeneko Zatiluzea Gastainoko preso oiekin, joreetako preso oiekin, besta donostikoa zen, iru preso oiekin baita ere haitu gara, bapiskabat, bai, ezpetse barruan, bai, bai, gero kanpoan, e, nola bizi diren, egoera hauek, nola ego, ezagutzen dute baita ere, Aitzol eta, Aitzol eta, e, Mikel eta, eta hider baitere esagutzea dituzte eta bueno horri ningunan haritu gara eta biharko ekimenean parte hartzen du baita ere ba, gaztañon lehen zandun bezala gaztañoko bezala gunak gaztañon gaztetxea dago ere bai errenteliko horretako gaztetxea gaztañon dago eta orduan gaztetxak ere biharkoan parte hartzen du orduan ba gaztetxeko etorri zaizkigu kaixo? Kaixo. kaixo? eta pixka ba, ba bueno kontatu nola eta parte hartzen duzu eh? nola sortu zen ideia eta pixka kontatu bai Bueno, e, guk bueno, talde gaztetxean talde bat sortu genun bereziki haitzolen gaia lantzen duna. E, ernaien lan talde batetik sortu zen, denakalain horrez lan taldeetikan sortu zen, eta militantea, ernaiko militantez gain, e, gazteriari zabalutako e, talde bat da, haitzolen talde hau. Ikusi genun beharrezkoa haitzolen gaia lantzea bereziki oso larri dagoelako eta espetxean ez duelako egon behar. bai ikusi genula beharrezkoa talde berezi bat sortzea, egoera berezi honen aurrean e, aritzeko. <coughs> e, bak Egun bezala no, aitzole ektok e, gaixutasuna daka, eta lehen esan bezala e, gartzelatik kanpo egon behar du. Orduan erabak egenun gazte guztiak, Biltzea honen inguruan lanketa berezi bat egiteko eta hortan egoneatikpriezkero. E, e, Apri hasi ginen pixkat, e, baino mailak kondatuko du pixkat apririeikan aurre ze ekimenen eta hori. Bai Apriian hasi ginen e, egoerta eta soakale eraman ber eta hasi mediikoaatu zen gaz lehenengo eta hor sortu zen gure lan taldea, jende ezberdina bildu genuen, haremanak genitun, eta lehenengo ekimena izan zen sagar dugunean esmalterian ingenun ekimena, ait, aitzolso sirudikatu genuen pertsonekin, eta hori, hortik aurreia kalean presentzia bermatu genuen bildu genuen jende horrekin, taula, muralekin, taula. eta hor jaera baki genuen e, taldeak indar hartu zunean, ba, bat antolatzea, Baza aurira, itzoldago nezpetxera. Eta, hoi, hortarako sortu genetun bitalde, bat zela kalea ibeira, eta bestia harremana e, ibeira diskurtsoa eta prestatzeko, eta ikastetxekin ere inditu gulanak. Eta, hoi, hasi ginen muralak egiten, e, enkartela berezia ere egin genun, dero, e, e, baza aurirako martxako cuenta atrasa egin genuen jarriagugu ere gaztetxian, e, kontzertuak ere dira eta atzeko martxarako inditu gu. Eta hoi, eta aurrengo astean ere eingo dugu ambulatorioko ekimena eta baita pintxopotea de, osea, atentzia deitzekota hola. Eta hoietan egunean bertan hainduko 26an tandetzen dugu ekimena bat ose hortu bak ingurikoa edo berai babesairazteko eta gure indar guztia eta hoi guztiz pazifikoa izango dela edo eta hoi, ba soiliek berai indarra emateko eta argi guzteko beak ez dela hon horregon behar eta hortik kanpo gonberdula. Mm -hmm. bueno, gauza pilo bat egin nituzu ez, peribiotikuna, eta bueno, ikastetxekin nagu egin zuten mm -hmm. lana, zertan izan da, nedo zer egin dezue? Ikusten genuen unbeherrezkoa, azken finean ikastetxetan daudelako gazte geienak, e, erriko gazte geienak hor e, zentratzen dira, ta ikusten ikasleak, e, ze dea, eta ikusten genuen unbeherrezkoa, benetan ikastetxeetako ikasleak ikustea zegoera larrian dagoen gure errikidea, eta horielarazztea, Ordun ikasle agerzaletko kidekin jarri ginen harremanetan, eta bererekin batea paraleloki kalean egin ditugu gauza guztiak ikastetxetara eraman ditugu. E, bai pankartak, bai bealdi guztiak eta dena ika e, ikastetxetan jarri ditugu. eta lank zen pixkat e, ikastetxetan giro bat berotzea edo geroian martxara begira ere, jendea gaztetxo gazte horiek edo etortzeko, baino esan nahi dugu martxagonekin ez dela dena bukatzen. Osa, itzolkalian egon arte hor jarretuko egula eta borrukan jarretuko egula. Eta hori, osa, tentxio hori sortu nahi dugu baikalean eta baita ikastetxetan ere. Eta uh -huh. bai bota, bai bota. Beste herriekin ere bildugeala, ernanikin lasartekin eta donostikin? Eta horrengo ambulatorioko ekimena batera ingo degula, indargeio batzeko. Mm -hmm. Eta ez gaudela guzu egik eta beste hain bat presore larri daudela, eta argi utzi nahi degula. Mm -hmm. Zerbait baita daiteke ambulatorioko ekimen horren inguruan, edo ez egun horretarra arte itxin behar da? Presentzia bakarrik berantuna dugu, indarra, eta pues, da leku bat iru ikatzen duna larritasun hori Larrita edo. Mm -hmm. Eta ikusteko bakarrik da. Osa da. Mm -hmm. Somatu husuak orain hasizarete pixka bada mugitzen, eh, herri mailan eta bueno, oraintxe esan duzun bezala beste herri batzuekin ere bai zaudete. Eh, somatu duzu honen inguruan indar gehiago bildu dala, badagola gogoa, e, gogoan gauza gehiago egiteko jarraitzeko. Bai, ze presolarri asko daude, ez dago Itzul bakarrik eta kalean egon ber eta argi daka jende askok eta Ne ustez, ne ustez lortu egu kontzentzia da sortzea herrian, gazteak kontziente dira ze goeran dago nahitzol, bai. eta ez du laur egon behar, eta gazteak oso kontziente dira, eta gaina formatzen jungea, pixka zertzen gaixotasun hori, medikoat horri zenean eta, eta jendeak asko flipatuzun, osola herria dela. Bai. Berazuntzako ere bai ikasketa prozesu bat izaten bai. da nire, bai, bai, bai. bai. bai, bai. Iriarko gunerako, zer leprestatu duzu ebaitare? Lortilla bai, e... gutxer ez emangu. <hie hie hie> sef... Ez bai, hori, e, e amabian, eskatu ziguten gazta inotikan, pixkat e, talde horretatikan edo guk ere, bazekitelea gure aitzolen inguruan lan egiten eginela, eta pixkat eskatu ziguten e, eskubatu eta algenien zerbait antolatzeko orduan, eta ordun e, goizeko ekimena edo gure eskubatu zen. E, futbito txapelketat antolatu dugu, eta aurrentzat bat eh marrazkiak egiteko eta bueno aurrentzkoa pizkat eh bueno antolatutubi gunetan bezala lehenengo futbol zelaian onduan egongo da eh postal batzu eta antzerki batzuk egiten eta gero gaztetxea abiliko dugu pixkat eh bulderrai erakusteko, eskalatzen erakusteko eta beste ekintza batzuk egiteko. Mhm. Ba oso ondo. Bueno, taqitez galdetu beharni zena ere eskalatzen animatuko dut zera. Bai. Bai, Bueno, gainera taldea ere baduzute gastitzen, eh? Bai, parte zaret talde horrena eskalatzen eskala egiten dezuenzu. Bueno, probatzeko eguna izan daiteke. Bueno, va, ba, va. Bai, bai. Es ez e, Agian bai, bueno, biarco ago egin dugu bereseki biar dago lako presa, preso do eguna, no. e gastaño, e, baño, bueno, hurrengo kemenetarako baitara eta aurrela jarraitzen bali maduxe, ba badake zuela hemen de ya ja que edo segun no dijo este ni edo martxak eta besterako, ba Bai, bai, ausgamen jatzen, orrektu Zori txarrezaz Bai, bai, bai, bai. <gül> Zorizako izateazkeneko bai, bai, bai Zuzmo guztiago Bajarreitu bai Baina Bai Bai, bai. Baila. Baila. bai. bai. Baila. Ba, vale, azko, ba bai Baskar ikasko Gurek ane gota Bai, zuei Baina, esker Eta ondo espatu Zaten duzu ez, intzelik irratia entzuten, eta bueno, aziko garaia presa dugu rezoak ditugu, presa dugu zaio berezia amaitzen e, zaten digu gure teknikoak bihar goizeko amarrretan goizeko amarrretan errepikatuko dela beraz baten ba, berandu iritsi bali madaba badaki, eta bueno, amaitu baino lehen nire nahi nuke Zeren hemen, azieran, ideia, eta komitatu digute, gaztañoko egaitare, e, e, ideia zotuzela itzolen inguruan, bai gazte txeko eberdinazan digute, aitzolen e, inguruan zotuzela, baina nola baita hori ere, bai? ba, bueno, e, gaztañon beste bi preso ere despetxean, eta hori inguruan ere, eta bai? pixka gaitu zen, eta pixka baitare e, agian... Horendikan ere gehiago zabaltzen eh, Itzolen egoera berean ba, Badaude baitare beste, beste amaika, amaika preso Gaxo daudenak Espetxan daudenak Honezko karean egon barkoluketunak Eta besterik ezbalimada ere ba, Saioa bukatu baino lehen beraien Beraien izenak ere gogoratzea Hemen ba, zintzelik irratian Hagoe ba, dira Ibon Zernandez iradi Jose Ramón López de Abetsuko Dikiniano Aipatu duguna Itzol gogor Gorka Fraile Iturralde, Iboni Paragirre, Burgoa, Garikoit Zaruarte Santa Cruz, Txuz Martín Hernando, Jose Txuariskuren Ruiz, Eteinak Etxeberria, Eteinak ete Etxeberria Martín, Lorentza Gimon, Iagoa Kodo Kalleja, eta, eta Jose Miguel, Etxeandia Meabe. Aguedenak, ba, egoera oso, oso oso estremoan eta oso larriba preso, preso dodenak. Hore, eta sa parte, ba, beste baitare, ba, beste undaka, ba, Euskal Herritar, ba, espetxetan daudenak. Eta biharko eguna, ba, Gastainon, ba, ba, bereziki, ba, Gastainoko presoak, baino, pentsatzen du baitare, ba, nola ez, ba, gainontzeko presoak ere, ba, gogoan izan da. Biharkoan, ba, Itzol Gogorza eta Mikel Harrieta eta Eider Perez eninguruan jungo da Gastainon. Eta gorko saioa de horren inguruan jungo da. Temen lankidea, bai, ea poesia bat opatzen duen bilatzailean agian hori xehaserko noz ulabra bueno gogoratzen dut ere aurreko batean ere e, zera e, kixkurren semearekin da egon ginianean hemen e, bueno grabatu grabazio bate egin genuela bueno saiotxo baterako gabonetan zan eta gogoratzen dut ikarri nuela eta irakurri egin genuela bueno beste batekarri det ez da igual nik baina hori baina bueno hau ez dauka ser ikusirik agian hau pixka bat igual e, preso guztien inguruan egiten edo, bueno, hau da, koncepzionalen edal, bere garaian, emberetze garen mendeko, ba, bueno, jurista bat eta, bueno, pues, bere gara irako, bueno, nere ustez nahiko idei, eh, e, aurreratuak edo, edo, bere gara irako, e, aurrerako jakzituen, eta, bueno, bera oso kritikoa zen, e, ba, bueno, gartzela ba, sistemarekin, e, bera batez ere lan egin zuen emakumeekin, Eta eta bueno berak dauka olako zitaban, ga nerezako pizka leno ez dugu itzeginik galdetu nain e, nion bakoitzaria bueno beraien zaku bueno defin eko eh saldi batean bada ere badakitu zo saia ba, bueno, zer den kartzela, ¿es? Bainan eh, baina honetan bueno, eren ikuste dut ondo e, definitzen bia, duela bi Biar biharlautan kafetartulia. Bai, bai la, kafetartulia bai, orrida. E, bueno, daukat bi hizkuntzatan, gazteleraz eta euskeraz, e, euskeraz botako Orain, dut. Bain arte euskara egiten dugu, nik ostatu euskeras, está. Bai, ez attendeko pizkat hizkuntzaren aldetik eta orrela Itzulpenan nerea da, orduan ba bueno, berak dakoa da, dakoa da mesala. Da. Bueno, Ma hausia da, emerezigarren mendeko emakume baten, ne, zita bat. <coughs> Espetxe barrutik bertan gertatzen dena ikusten denean. Ainbesteko errore, ez jakintasun eta korrupsio pilloaz oartzen garenean. Midegabekeria eta bizia sortzen eren giroa jariatzen, arnasten denean. Zigorra eta delituaren arteko aldea ikusten denean lotxa, lastura, izua, eta aserrea bezalako sentimenduak agertzen dira, eta akatz zore gaiztoko hoien iturguru eta iturguruetara zuzentzen dira. Orduan, zuzenbide penala, zuzenbide zibila, lege ekonomikoak, hezkuntza sistema, oiturak eta dena salatu beharrean gaude, eta jendarte osoa erraztuen ahulkian jartzen dugu mentalki, etengabeko atentatu horren kargu hartzen zaiolarik. Ba, bueno, hau da? <laughs> Eta, bueno, horrek pues emukatzen dugu, ez? Horrek emukatzen dugu, ez? Bizita, bata, bialgo izoko hamarretan, ba, irratxaio berri horrepikatuta entzuna duten entza, bestela, bueno, gure web horrean ez hartuko du, ez? Eh? Oso, ondoa. Baitare, ba, bale, bale ba. Oso ondo, Gaztainoren entzunga Eta biargo, iseko amartalitatik aurrera Gaztainora Urbiltzearen gonbida ere bai Amartalitan jaur jolazekin aziko dira ta, bueno, Pentsatzen du ba, eguna luze jungo dela Kontatu diguten guztiarekin Ekin mendesberdinekin Eta arratxaldean ba, ya, patada tortila ba, Pentsatzen du ja ilundute izango dela Beraz, ba, biargo egun Egun politatezen bestekoa ba, ba, Gaztaino Urbiltzea ba. Presa de eta preso de Hori da, mendikazintzulik irratitik ere bai ba beraientzako besarka da undibana eta bueno ba mila esker ematea berriro ere ba ona hurbildu diren ba bueno gure lagun gonbidatu kide guztioi gure teknikariari zuri nola ez. Da beian pankartak eta. Pankartaketa, beian pankartak eta egiten dago nahi ere. Desde eh? que me rienda <laughs> handibute, maino badas pago en getchiko gai ikustea. Ba, Gula. hori da, plazor bat izan da eta eta bueno ba ba biharko egunean ba dehiare egiten dugu emendikan. Hoxe, baina ba, eta jarraitzatu zentzilek eratziak ez da, pentsatze dutez, venga, pues, gu bagoaz, eta jarraitzatu zentzilek entzuten. Aio.